Bon dia. Bona Frogent. Bon dia, amics de Ràdio Palafrogent. Salutacions cordials de qui us parla en Jordi Morell, a l'inicial l'Espai Sardanes a la Costa, que estem tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. gairebé 7 minuts passen de les 10 del matí d'aquest dissabte dia 3 d'agost de l'any 2019 els que ens sintonisseu des de les 9 ben retrobats a la nostra sintonia els que ho feu a partir d'ara per escoltar les sardanes benvinguts a la sintonia de ràdio Palafrugell 107.8 FM Bé, i agafem aire i no ens entretinguem més perquè avui sí que he pogut copiar la setmana passada aquí vaig quedar una mica parat perquè el mòbil no em va accedir a internet per poder fer-vos arribar les ballades de sardanes que hi havia, però avui, millor dit, aquesta setmana, ho he copiat tot de mà i ara començarem, doncs. Comencem avui dissabte, dia 3. A Andorra a la Vella, a les 12 i a les 18 hi ha la Juvenívola de Gramunt. A la Selva de Mar, a les 12 i a les 18, la Sol de Banyols. A Pardines, a les 16, la principal de Banyoles i la Juvenívola de Sabadell. A Salses, a les 18, la principal del Rosselló. A Vilallonga de Terra, a les 18, la principal d'Olot. A Caldes de Malavell, a les 19.30, la ciutat de Girona. A les Borges Blanques hi ha una pleca, a les 19.30 i a les 23, amb la Contemporània i l'Avell Puig-Cople. A Sant Esteve de Palau Tordera, a les 20... La ciutat de Granollers, a Tona, a les 21, a la Nova Vallès, Lloret de Mar, a les 22, la ciutat de Girona, a Olot, al Firal, al Passeig d'en Blai, a les 22, la principal, de Porqueres, a Roses, a les 22, la Flama de Farners, a begur a les 2230 a la Baix Empordà, a Viladrau, a les 23, els Lluísos de Taradell, a Riells i Viebrea, a les 23, la a les 23, la Salvatana, Passem a demà diumenge, dia 4. A Ribes de Freser hi ha una pleca, a les 10.30 i a les 16.00. Amb les cobles, ciutat de Girona, de Dijobriu, de Sabadell i Marinada. A Madremanya, a les a la principal de Cassà. A l'Albera, a les 11.00 i a les 16.00, la principal del Rosselló. A Prats de Molló, a les 11.00 i a les 16.00, la Tres Vents. A Cervera, a la Merenda, a les 11.00 i a les 17.00, la coble Osona. A Banyoles a les 11:30 a la principal de Banyoles, a Figueres a les 12 a la Foment del Montgrí. a les Cabanyes a les 12 a la Contemporània, a Montserrat a la Plaça del Monestir a les 12 a Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Ulliana a les 12 els Lluïsos de Taradella, Puigcerdà a, a les 12 la Geniscenca, a Esclanyà a les 12 la principal de Porqueres. A Moià hi ha una plaça a les 16:30 amb els Lluïsos, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la ciutat de Cornellà. A Sant Hilari Sacalma, a les 18, la principal de Porqueres. A Sant Joan de les Badesses, a les 18, la Verga jove. A Santa Maria la Mar, a la Catalunya Nord, a les 18, la Sol de Banyuls. A Badalona, a les 19, la ciutat de Terrassa. A Blanes, a les 19, 30, la Baix Empordà. A Caldes de Malavella, a les 19, la Flama de Farners. A Calella, a les 19, 30, la Sabadell. A Castellterçol a les 19, 30, la Foment del Montgrí. A Pineda de Mar, a les 19.30, la ciutat de Granollers. A Sant Pol de Mar, a les 19.30, la Mediterrània. A Andorra la Vella, a les 19.30, la principal de la Bisbal, A Palamós, Sant Joan, a les 20, la principal de Cassà, A Premià de Dalt, a les 20, la Premià. A Malgrat de Mar, a les 20.30, la principal de l'Escala. A Calonge Calonja i Sant Antoni, les 22, la principal de Banyoles. A Viure, al matí, la principal d'Olot. Argentona, a la tarda, la Maravella, a la nit, concert i ball. Passem a dilluns, dia 5, al Port de la Selva, a les 12, la ciutat de Girona. A Camprodona, a les 18, la principal de Banyoles. A Espina a les 18, la principal d'Olot. A Andorra, la Vella, a les 19, la principal de la Bisbal. A Perpinyà, a les 21, no ens marquen la Copla. A la Bisbal d'Empordà, a les 22, la principal de Banyoles. A Santa Coloma de Farners a les 22, la flama de Farners, Anem a dimarts dia 6, a Pret de Molló, a les 11, la Tres Vents. A Llafranc, a les 19, la flama de Farners, A Torroella de Montgrí a les 19.30, la principal de Cassà, A Sant Cebrià del Rosselló, a les 21, la principal del Rosselló, a Platja d'Aro, a les 22, la principal de Banyoles. A Puigcerdà, a les 22, la ciutat de Manresa. A Tona, a la nit, la Meravella, i després també hi haurà concert i ball. Anem a dimecres, dia 7. A Vic, a les 19.30, els Lluïssos de Taradella. A Elna, a les 21, la principal del Rosselló. A Castelló d'Empúries, a les 22, la principal de Banyoles. Canviem de full. A Palamós, a l'Arbreda, a les 22, la Bisbal i els mongrins. A l'escala, a les 22, la Bisbal Jove, Tossa de Mar, a les 22, la Ciutat de Girona. Passem a dijous, dia 8. A Banyuls de la Marenda, a les 17, la Salvatana, a la nit, concert i ball. A Palamós, a les 21, la principal del Llobregat. A Arenys de Mar, a les 19, 30, la Premià. A Sant Genís de Fontanes, la Catalunya Nord, a les 21, la Sol de Banyuls. A Banyoles, a les 21, 30, Copla i Banda del Col·legi Santa Maria a Collonsa Santa i Sant Antoni a les 22 de la ciutat de Girona. A Llançà a les 22 la principal dolot. A Pals, a les 22 la principal de Porqueres. A Vilassar de Mar a les 22 la ciutat de Terrassa. A Palamós un concert a les 23 i ens marquen la copla. A Verges la principal de la Bisbal a les 22. El divendres dia 9 a millars la Catalunya Nord a les 16. La Sol, de Banyols, a Rabós, a les 18.30. La Principal, de Banyoles, a Argelers, a les 21. Tampoc ens marquen la Copla. A Palamós, Concert, a les 20. Formació específica per a aquesta activitat. A Alpa, a les 22. La Marinada, a Figueres, a les 22. La Bisbal Jove. A Olot, a les 22. Els Rossinyolets. Aquí, a Palafrugell, a les 22. La Flama de Farners. A Premià de Mar, a les 22. La Sabadell. A Sils, a les 22, la principal d'Olot. A Tordera, a les 22, la principal de Banyoles. A Sant Feliu de Guíxols, les 22, 15, la Baix Empordà. A Palamós, concert a les 23, formació específica per a aquesta activitat. I a Massanet de la Selva, a la Tarda, de la Meravella. I a la nit, concert i ball. Déu-n'hi-do. He anat de pressa, però déu nhi de lo que hi havia i tinguent en compte que ho he seleccionat, o sigui, les ballades que hi han cap a les comarques de Tarragona i, i les comarques de Lleida i de Barcelona en avall no els hi ha posat Déu ni duret Bé, passen 14 minuts de les 10 Comencem, doncs, amb una sardana que ens l'interpreta la principal del Llobregat És d'en Francesc Camps Francesc Camps i Comelles Aquesta sardana porta per títol l'encís d'en Narcís És obligada de teble, de tiple i aquesta sardana va dedicada a en Miquel Prada de part de la seva mare, de la Maria l'encís d'en Narcís la principal de Llobregat sí. Hem escoltat l'ancís Narcís, una sardana de Francesc Camps, ens ha la ha principal del Llobregat. Aquesta sardana la Maria Prada la dedicava al seu fill, en, en Miquel, Miquel Prada, la Maria Bosch, me dit. Continuem ara amb rem la copla Saplomera, una sardana d'en Josep Antoni Llopès, la Marta i l'Albert. És la copla sap Pallomera. Hem escoltat la Copla Sapalomera amb aquesta sardana d'en Josep Antoni López, la Marta i l'Albert. I ara escoltarem també la Copla Sapalomera amb una sardana del mateix autor, Josep Antoni López, la Colla dels Tresos. És la Copla Sapalomera. 'u de perdonar uns segons. He hagut de, de sortir un momentet d'aquí de l'estudi. Hem escoltat en la Cobla Sa Palomera, aquesta altra sardana, d'en Josep Antoni López, la colla dels Tresos. I ara escoltarem... no, no he posat la copbla i no, no, no voldria dir cap disc possiblement que sigui la bisbal. Però escoltem aquesta sardana de Manel Cedera i Puigferrer que s'anomena la Barca Blanca. aa escoltar sí, la barca blanca no havia marcat l'altra la barca blanca, sí. no blanca d'en Manel Sagerra i Puigferrer i no, no us he pogut dir la coble mireu, en aquí jo no sé què em passa amb el mòbil en aquí els estudis però he estat intentant per totes he recorregut, per això arribat una mica tard, he recorregut tota la planta per poder obrir el, el, les sardanes que es tocaran el dia 9, divendres vinent, aquí a Plaça Nova. Doncs no hi ha hagut maneres de poder-ho obrir. No hi ha hagut maneres, no. Em surt obtenint el fitxer juny, estiu-agost agost 09, eh, però... La i anar fent, anar fent, anar fent, i no surten, no surt el llistat de sardanes. En canvi, surto d'aquí, de, de l'edifici, i ja funciona bé. Sento no, no poder-vos dir les sardanes que es tocaran, però tinc aquest problema. Hem escoltat la barca blanca d'en Manel Caderra i Puigferrer, mm, suposo que era la bisbal que Cal' interpretada, però no no havia apuntat. Escut a mare una altra sardana, evidentment, aquesta sí per la principal de la bisbal, que porta per nom la font de l'Albera i és de l'Enric Morera. Hem escoltat la principal de la Bisbal amb aquesta sardana de l'Enric Morera, La Font de l'Albera, aquesta sardana ja és cantada també, i a més a més amb una lletra molt curiosa, parla de fruites i verdures, en fi, un altre dia, ja, ja l'he posat alguna vegada, però un altre dia la posarem amb lletra i tot, La Font de l'Albera. Fem una mica de publicitat, perquè si no, malament rei, estem, estem quasi, quasi tres quarts d'onze, ara tornem.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 Comercial Empordanesa del Motor. Més de 35 anys al vostre servei. Gràfiques Agustí. La imprenta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailen 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 50 52. Peixos Gala Paquita, a Montràs. Servei de fleca i peixeteria tant al matí com a la tarda. Al carrer Torre Junama 53, ben bé al costat de l'estanc de Montràs. Corbí.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 Bé, hem escoltat una mica de publicitat, aquests dies eh, n'hi ha poca, però bé, ja n'hi haurà més, evidentment. Continuem, continuem amb més sardanes. Ara li toca el torn a la Flama de Farners, amb una sardana d'en Jesús Bosch. Aquesta sardana porta per nom la iaia presumida. Hem escoltat a la Copla Flama de Farners amb aquesta sardana d'en Jesús Bosch, la iaia presumida. I ara escoltarem a la Copla Barcelona amb una sardana d'en Juli Garreta, la Rosada, de Juli Garreta com vos he dit, per la Copla Barcelona. Hem escoltat La Rosada, una sardana d'en Juli Garreta, l'ha interpretat la Copla Barcelona. I ara escoltarem a la Flama de Farnès amb una sardana d'en Jesús Bosch, una altra sardana d'en Jesús Bosch, la sardana de l'Avellana. Hem escoltat la sardana de la l'Avellana, una sardana d'en Jesús Bosch, l'ha interpretat la flama de Farnés, i encara que poquet, però escoltarem la vall de Calonja d'en Vila de Viladasau per la flama de Farnés. Hem de posar punt final, ens queden 10 segons per arribar a les 11. Hem de posar punt final en aquests sardanes a l'agosta d'avui, dissabte, dia 3 d'agost de l'any 2019. Felicitats anticipats a les Assumpcions, a les Maries i a tothom que celebri el seu aniversari el dia 15. Han sigut els senyals horaris de les 11 i dissabte que vés i deu vols. Ens tornarem a retrobar, adeu-siau, amics.